<zorítan> és most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Elállok egy nagy titkot a hallgatóknak meg a nézőknek, hogy mi tegnap találkoztunk és amikor találkoztunk, én előtte bementem abba a spárba önök spár megjelenítést hallottak ami ott van a parlament mellett. Eddig nem voltam diszkrét, ugye? Tehát ez belefér. <zorítan> Mi volt az hogy de mentem pár. <gül> Bementem a spárba, és a spárban. Most nem csak egy találkoztunk, hanem nagyon jó pizzát tettünk. <gül> Önök pizza megjelentést hallottak. Szóval, hogy én ott láttam orchideát, nem mondom meg, hogy mennyi, ér, mert az szinte a szinte reklámban szerintem már nem lehet kapni. Egy négy számjegy összeg volt, de alig négy számjegyű, és orchideát általában nem lehet ilyenért kapni, és én nem akartam kitenni ezt az orhideát nagyon mértékben a hidegnek, és kérdeztem, hogy én ezt megveszem. Nem mondtam, hogy veled fogok találkozni, e, akkor félreteszik ezt nekem, e, mondták, hogy igen, és amikor mi elváltunk egymástól, te elmentél a munkahelydre, én pedig elindultam haza, akkor bementem ebbe a spárba, és egy egészen másik, ott ugye két pénztár van, vagy sok pénztár van, de a másik oldalon egy fiú volt, nem az a lánya, akin én hagytam, bementem és elkezdtem körülnézni. Tehát előfettően mindjárt nagyon kretén voltam, mert a kiáratom mentem be, tehát mindjárt rám szólhattak volna, hogy ez nem a bejárat, de nem szóltak rám. Forgolódtam, és rám nézett a srác, és azt mondta, virág? És én azt gondolom, hogy én az egész életemet így akartam élni, tudod? És miért nem mondtad azt, hogy nem János? <gül> mondhattam volna, de nem hiszem, hogy igen, igen mondhattam volna, de, de, de nem ezt mondtam, és aztán még Mázlim is volt, mert ott megpróbáltam szerencsétlenkedni, nem megpróbáltam, mert szerencsétlenkedtem ott ugye a metróban, hogy előszedjem a bérletemet, de jött két külföldi, akik nem tudtak megbírkozni a BKV automatával, és a BKV ellenőr elhagyta a posztját és nekik segített és így nem kellett felmutatnom és én azt kérdezem tőled, hogy vajon mikor szűnik meg Antal Nimrod filmjének az az aktualitása, ami a kontrollból adódik és amiben olyan tökéletesen alkotta meg ezt a világot, aminél tökéletesebben nem lehetett volna már csak ennél már csak az a nagyobb ha baj van, akkor már csak az a baj, hogy, hogy, hogy tényleg ilyen a valóság, mint amit a kontrollba mutatott most igazság -e szerint melyik elemére ugye Hát ugye, hogy ugye, ugye, ugye, ugye magára arra, a, ami, amit szimbolizál a BKV ellenőr, a viselkedésével, a küllemével, a hozzáállásával, az egyáltalán? Az az igazság, hogy nem túl sokat tudtam mostanában a BKV-vel, és a, a legutóbb is nagyon kellemetlen helyzetbe kerültem, mert a, ugye mindig gyűjtéjét veszek, és elővettem a gyűjtéjémet, és tudtam be a methonál a. a Elenőrző vagy gyukasztó berendezésbe, és akkor az ellenőrök ott, tehát, hogy ez nem jó az egy gyűjtője. Mondom, hogy nem jó, mert ez tavalytól vagy idénkön nem jó. De mondom, én ezt akkor is megvettem, mindig veszek hogy hoz a gyűjtője, hát ez kétedek került, nem használtam az összes egyet, nem értem. Tehát, ez, legalább akkor mondanák a szügiszabályták, és becsüljék egy újabb mert nem, nem tartom ezt egészen korrektan, eresztem. Na mindegy, akkor az automatából vettem újabb gyűjtőjegyet, és aztán rá éppen, úgy volt, hogy a Vörös a kettes villamossal gyorsabb volt, a rendben, mint a kocsival állja rappartan a dugóban, és felszálltam a villamossal, és éppen három ellenőr is felszállt, és megállapítottam, hogy, hogy szép vikarsz alakjon van. Nem, nem olyan, mint ami a vége volt, úgyhogy nagy élmény volt, hogy talán Váló rendőr, meg uh, uh, egy, uh, egy BKV rendőr láttán is, miközben egyébként nincs mire szeszülnia, és, és, és egyébként nincs mit aggódnia, hiszen egye hiszen nem hajtott gyorsan, hiszen uh, nem követette szabálytalanságot, de mégiscsak szeszülül a gyomra, szóval ez az érzés viszont régi volt. El neki, mert én itt incselkedtem, amit mondjuk az én számból kicsit hülyen hangzik, és ezt töröltem is szóval hogy te miért nem a kulturális bizottságba kerültél. Azért a végzettséged és a foglalkozásod alapján több között van ahhoz, mint ahhoz a bizottsághoz, ambe bekerültél. A törvénykutási bizottságba kerültem, ami jelentőben bizottság, és semmi keresztül minden jó szabályt tervezett, törvénytervezete átmegy. Én kértem hogy ne a kutatási bizottságba kerülni. Én nem, nem a azért, mert a Kultúrás Bizottság az szinte sok oktatási kérdésekkel foglalkozik, részben pedig azért, mert egyszerűen én, én, én elemzem ezt be, hogy, hogy a kutásbizottságot Bizottságot nem a kormánypárt vezeti. Gondoltam is rádem, amikor rám köszöntött a honlapról duródóra. a bizottság, és mindenképpen kell a, a parlamenti alkuszálán átengedni ezen, bizottságot, ugye nem csak azt, amit kötelező, uh, hanem, hanem um, olyan bizottságot is, ami uh, méltányolható. Ami hát uh, nem, volt, nem volt más. Ugye amikor én még bizottsági voltam, akkor a, a Kultus Bizottság, Sajtó Bizottság volt, és külön volt oktatási uh, bizottság. Most azért jó pár jó párszal sikerült itt egy bizottságban uh, összevonni. Beszélgethetünk ezzel együtt a kulturális Bizottságnak a tegnapi üléséről, annak a napi rendi pontjairól? Hát, nem tudom, annyi volt a nap a bizottság ülésén, úgyhogy... Úgy, Figyelj, választhatsz. Hét pont volt, abból a hetedik az egyebek, úgyhogy azt hagyjuk ki, de vegyük mindjárt a hatodikat, abban nem találtam semmit. A Magyar Olimpiai Bizottság átalakulásával létrejövő köztestületek felügyelő bizottságai egy-egy tagjának kinevezése a sportról szóló XY törvény bekezdései alapján. A Kulturális Bizottság hova és kit kóptál az Olimpiai Bizottság átalakulásával létrejövő köztestületek felügyelő bizottságai? Egy, egy nagy összevont össze bizottság uh, jött létre, amelynek a fáradatói három különböző bizottságban voltak, hiszen volt uh, egy olyan bizottság az edezetikusban, amely, amely ifjúsági sport és turisztikai uh -huh. volt felelős, volt egy olyan, amelyik uh, alapvetően oktatási ügyeképp, és volt egy olyan, amelyik és sajtó ügyekért. Most ezek a, ezekből a, a turizmus kivételével a feladatok a, a, a, a, a jó része az az új Bizottsághoz került, ami egy nincs is semmi baj, mert ö, egyébként a sport az, az ö, a nagyon közel áll a kultúrához. Tehát én, én, én nem mondanám azt, hogy nem lehet a kultúra részének tekinteni, vagy egy, egy, humán, egy, egy nagyobb humán összefüggésbe de ne tudna ott jó helyet kapni. Az ember érő minisztériumában is így vannak egymás mellett a területek. Én számomra ez nem egy idegen, idegen dolog. Ha már itt tartunk, akkor egyébként te gondolsz bármit is, a Magyar Olimpiai Bizottság és a rendkívül bonyolult minisztérium közötti kapcsolatról mondván, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság hogy gyengült meg, vagy nem gyengült meg, de minden esetre ott azért látványos személyi változások következtek be. Te érted azt, ami ott zajlik, vagy nem érted, vagy érted, de nem akarsz róla beszélni, nem tudom hány variáns van még. Hát... Dolgok, értek, van, amit nem beszélni, tehát... A gyalogláson kívül te milyen sportot üzöl még? Gyalogláson kívül... Gyak... Hát, hogy az ember gyalogol, hát azt az, az mindenki teszi. Most hát de kétszer húzni. nincs Úgyhogy... Um... De ha már az úszásnál tartunk, akkor elárulod nekem azt, hogy a te orrod az mit? Neked nincs rossz orrod. Függetlenül attól, hogy néha megcsalt, de ez mindegyik korábban előfordul, hogy hogy ez az egész mizéria, ez, ez, ez mi, hova vezet, szóval ez valami olyan büdös, hogy az elmondhatatlan, de nem a mostani helyzet miatt, ez már büdös a Kislászló történet óta, és nem szálaznám szét az összes szálát, beleértve ezt a Cene atilát, aki egyfajtában bejelentkezik egy olyan pozícióra, ami senki nem ajánl fel neki, de állandóan nyilatkozik, és ezt valamiért lehozza a sajtó, tehát a sajtót se értem. Tehát a Cene Attila felhívna engem és azt mondaná, hogy beülne a gyárfás helyére, akkor most mondanám neki, hogy oké, okay, hát elő meg, amíg a gyárfás föláll, de a sajtó így működik, és biztos nekik van igaz azok, mert ők vannak többen, de te érted azt, ami az zajlik? Hát az, hogy én a Fejérvári sportszodában szombat reggel 6 uh, nyomom a köröket, uh, azon még nem jelenti azt, hogy én mondjuk, hogy... Nem arra gondoltam, hogy az úszáshoz csak azt tud hozzászólni, aki tud úszni. <gül> Na, de, de egyébként a cemét meg nyilván azért hallgatja, mert a sajtóm meg is a sportáron tükkár, és mégiscsak egy úszó bajnokról van szó, tehát uh, így... így aztán nem lehetne mondani, hogy az úszó szakmai téretén kívül levő ember, tehát szerintem nem, nem meglepő, hogy őt meghallgatja a sajtó, mint ugye meghallgatja a hosszú Katinkát is, aki, aki fantasztikus eredményt ért el a negotóbi olimpián, és az egyik legnagyobb úszófejtsége a világnak. Tehát én azt gondolom, hogy itt joggal szólalnak meg. Hát egyrészt a hosszú a Facebook bejegyzést tett közzé, tehát arra kapott rá a sajtóban a hosszú csak azt követően nyilatkozott, a cene pedig nem egészen ez a kategória, mint hogyha te most hirtelen a vár rekonstrukciójával kapcsolatban akarná beszélni, akkor azt kérdezném, hogy ez biztos, hogy aktuális-e, mondván, hogy a helyzet megváltozott, de ebből a szempontból te átmenetleg normálisabbnak tűnsz, mint a cene, ha ez egyébként egy dicséret volt. Én uh, nem beszélek a váratmusi szőjáról, mert nem is tudom, amiről beszélni. De... de így beszél a Cene az és szövetségi, szövetségi kapitánságról, vagy a nem én tudom miről. Szóvalnék. Uh, azért uh, nincs kommentálti képviselő, mint a területen járatos uh, uh, korábbi vezető. Azt gondolom, hogy elég autentikusan tudnék félmény de Nem érzem szükségét annak, hogy én megszólaljak a szemében, sor más kérdésben. Tehát... Jó, azt kérdezem tőled, március 9-én lesz a születésnapom, az odé van. Március 9-én Gyárfás Tamás lesz még az Úszó Szövetség elnöke? Nem tudom. Ha igen is nem a válasz, akkor mit mondaná? Nem. Oké. Okay. Ez, ez a tippem. Rendben van. Megyünk tovább. Azt kérdezem tőled, nincs itt olyan mikrofon, amiben ne lenne kontakthiba, de túljárok a kontakthiba eszén Mehetünk tovább a programokban? Igen. A magyar korvi testületről szóló... Úgy érzem ér, magam, Vágó István mi sorában, hogy jöhet a következő kérdés. Nem, és semmiképpen sem vagyok Vágó István, és ha már Vágó Istvánnál tartunk, mi összekülönböztünk egymással, és én időnként, ha felhívok valakit, akivel nem tudom, hogy milyen viszonyban vagyok, akkor azt mondom neki, fiala János vagyok. Folytathatom? és amikor nagyjából hogy másfél vagy két éve felhívtam a vágót, és mondtam neki, hogy fialajános vagyok, folytathatom, és ő azt mondta, hogy nem, akkor elroktam a telefont, és egy nagyon rövid telefonbeszélgetés volt. Na hát, De neki na, érdekes fejedzése van, néha nézem a Facebookon, úgyhogy legutóbb ez a, a gyurcsány felszfotózkodásos sztori, ez, ez igazán, igazán izgalmas a sikeredet. Mikor akkor viszont te jössz, ebből kimaradtam, pofoszkodott a gyurcsány, Fotózkodott. fotózkodott. Értem, én néha egy furcsa szoktam elhaladni dolgokat, én azt hallottam, hogy pofoszkodott, de fut... hogyan a fotózkodott? Hát egy uh, pornós színésznő ja, az Arra emlékszel, igen. igen. Felfi Gyurcsán Ferencsel. És aztán uh, ennek, kapcsán, uh, ennek kapcsán védte meg őt uh, Vágó István. E Egyébként megmondom e őszintén, egy pointus, hogy egy pointikus, remteresem olyan a hogy hogy valaki kér tőle egy közös fotót meg egy rendezvényen, és akkor nem azt mondja, hogy persze. Most, hogy ez a nő, ott ezt volna egy politikai rendezvényen, én nekhez túl sok esélyt nem látom. Én biztos tudtam volna, hogy a tehát mondjuk könnyen be lehet sétálni egy ilyen csaphelyzetbe. De igazából arra egy lett volna kíváncsi, hogy jó feleszt tudta e azt, hogy kivel készül. Hát állítólag nem, de ennél életszerűtlene már csak az lehetett volna, hogy a nő oda megy a gyurcsány, hogy azt mondja, pornó színésznő vagyok, csinálhatunk mi egy szelfit. Mert akkor erre mit mond az ember? Hát most érted? Hát attól, mert pornószínésznő, miért ne csinálhatna szelfit? De ez így nem valószínű. Az emberek így ritkán szoktak bemutatkozni. Igen, de mondom gyógyságon, biztos, azt kérdeztem, hogy vissza, hogy ruhába vagy nélkül Hát ezt nem tudom, de részletekben nem mennék. Azt kérdezem, tőle, átmentem egy másik témára a magyar testületről, bár ha szeretnél ez megnyilvánulni, meghallgatom. De tudsz bármit is. Kérdés. Tessék? Mi a kérdés? A kérdés az, hogy neked milyen kitüntetésed van. Nekem egy, hát nem kitüntetésem a díjam, ugye? Úgy akkor az Kintetés, és a díj az nem pont ugyanaz, bár a köznyelben a díjakat is kitüntetésnek tekintik, nekem Jósefati a díj De a középdíjak rendszerében az irodalmi áraknak a szabó közébbi, a kapják a díjat, a filmesek a Barátságbédiát, a a munkácsi díjat, és a Badművészt a díjat, és az írók kapják a, a Jósefati a díjat. Nekem, nekem az az élet úgy is hogy hogy uh, Hiller Istványtól vettem át a szociaista kormányzás sűrűjében, uh, a 1990-ben, 2007-ben, tehát 2007-ben, úgyhogy... Uh, Mi volt az indoklás Nem, nem vádolnak nem azt, hogy a Fidesz-től, az neki működik a különböző díjat. Ne akartam volna senki sem vádolni. Mi volt az intoklás? Nem. Irodalmi, irodalmi munkásságon, miért tudom. Ugye azt mondja a, a törvényjavaslatnak az általános időklása a Magyarország címerének és zászlájának használatáról valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011 évi XY törvény értelmében a Magyar Korviláns Testület a magyar korvilág kitüntetésben részesülő személyekből álló testület, a testület jogállása a működésének jogi keretői, mindez mindezidáig nem kerültek meghatározásra. A magyar kor az, hogy kerültek meghatározásra, azt nem lehet ezentúl úgy írni, hogy nem határozták meg őket, tehát ez nem került meghatározásra? Ezek az úgynevezett tervezkedő kifejezések ezek a De Én nekem államzikárként sok energiám akít el az, hogy a munkatársaimat folyamatossára szolottam rá hogy ne használjunk el a kifejezéseket. Ez ugye egyébként nyelvi értelemben mindig a felelősség eltolásáról szól, hiszen ebből a szempontból zseniális ugye a nyelv, hogy hát végül is hiányzik a... A, a, az alany, nem került elvégzésre a munka. Igen, nem kerültek meghatározásra. A Magyar Korvillánc kiszüntetés egy komoly múltra visszatekintő a nagy precízió. Préci... Nem került meghatározásra. Básra, vagy nem került elvizésre. Nem végeztük el a munkát, vagy nem végeztem el a munkát, vagy ő nem végezte el a munkát. Nem került elvézésre. a Jó, hát figyelj, ott a törvényalkotási bizottságban akkor létszíves, nem hiszem, hogy ez a legfontosabb, de akkor ezt néha szóvá tehetnéd, nem tudom, hogy mekkora hatásfokkal sikerül majd elérni a célodat. Nem gondolom, hogy túl nagy jó, a vonatkozásában, tekintetében részére ez jó, ez ritkítható. Valaki szerint ennél vannak nagyobb problémák, de én most megálltam itt. A Magyar Korvillánc kitüntetés egy komoly mútra visszatekintő, nagy presztízsű kitüntetés, amelyben hazánk legkiváló tudósai, művészei részesülhetnek így a testület jelentőségéhez méltatlan, hogy annak jogállása jelenleg nem rendezett. Mit lehet tudni erről a testületről? Te tudsz egyébként bármit is, amiért ezt a jogszabályt létre kell hozni, hogy ez a, ez a testület... Az egész munkádban azt, úgy egy professzor úr irányította, aki egyben néztelenikor napod a, a Én uh -huh. nagyon szerettem professzorulat, és rendkívül kívül sokra értékeltem az ő személyiségét, munkáját, emberségét. Szerettem vele beszélgetni, úgyhogy én, én, én nagyon éltem meg a, a váratla halálát azzal együtt, hogy, hogy egyes volt hozzá, jó Isten, azzal, hogy előtt és mást a nem kelt és egészen az utolsó pillanatig aktív alkotó szellemi munkát folytató ember volt. Ugyhogy, úgyhogy nyilvánvalóan azzal, hogy ő már nem bízi ezt a munkát, gyakorlatilag egyszerű és intézményként nem csak a, a koordináccal kapcsolatos ügyeket kezelte, hanem a magyar kormány kitüttetési eszteresztéseinek előkészítésében is, és a kitüttetési bizottságban is. Itt és ott minisztár abban is uh, oroszlán részt vállalt. Nyilvánvalóan ezért uh, kell, vagy én gondolom, ezért kell ezzel a kérdéssel most foglalkozni, uh, és uh, megfelelő kereteket teremteni a konvináztestületnek is. De a részleteket nem, nem tudom, nem ismerem. És ezért, uh, jó, Miért még a filmtörvény módosításáról beszélnénk, uh, tegnap az interneten jelentős helyet foglalt el, Tiborc a hírtérének mi közük hozzá. Izegesen visszakérdezve reagált Orbán Viktor miniszterelnök veje a hirtévének, amikor arról fogadták az utcára, milyen szerepe volt több kastély és műemléképület megvásárlásában. A, jó, de én megnéztem a fővédet, János. Megnéztem. Én, eg, én egyébként egészen el vagyok képedve azon, hogy a hírtér, ugye amikor én nevelkedtem, a Magyar Rádióban nem lehetett közzétenni, én nem tudom, hogy a médiatörvényezőben mit mond, nem lehetett közzétenni olyan felvételt, amelyről egyébként az alajnak nem volt tudomása. Ugye ez a felvétel nagy valószínűséggel egy kandikamera. Mert hogy olyan távolságból is úgy készül, hogy egyébként a Tiborsznak volt-e orra vagy sem, hogy érzékelte, hogy ezt valaki felveszi, valaki nem, és aztán közzé teszi, nem tudom, Nekem néha az jut az eszembe, mint az amerikai filmekben, amikor van egy olyan bizonyíték, amit olyan módon szereztek, amit nem lehet felhasználni a büntető eljárásban. Ami nem azt jelenti, hogy Tiborc az én szívem csücske lenne, mert ezt eddig még neki nem sikerült elérnie. De erre, ezzel a, erre a felvételre nagyon disszonánsan néztem, különös tekintettel ez a miért az ön bankszámlájai, meg az ön magánélete iránt érdeklődöm. Ügyén, nagy, olyan megszégyenülten éreztem magam, és az egészet nagyon utáltam. Ez az én hozzáállásom. Én, én, én egyébként ma reggel néztem meg, mert nagyon sok dolga volt, és nem tudtam ezzel foglalkozni, és sajnálom, olvastam egy nem néztem meg ezt is, és, és igazából azt gondolom, hogy ez felháborító. Tehát a, ez az egész módszer, ez már tényleg, tényleg a, az újságírásnak a, az alja, és nem azért, mert Tibor, és nem azért, mert hír tévé, hanem egyszerűen ez a módszer, mert nagyon jól látszik a felvételből, hogy a, az illető riporter hölgy az. az nagyon messze van a kamerától, gyakorlatilag a gépkocsi takarásából, Veszik fel a felvételt, és ebből az is nyilvánvaló, hogy a hölgy nem volt mikrofon a kezében, hanem valahol eh, lábosított ha a gondomnak a bátyja. Valószínűleg. Hogy az egész szituáció olyan volt, hogy Tibasznak halvány szaga nem volt azért gyutasankor állították le, valójában a felvétel készül. Valószínűleg így van. Ez, ez az egyik. A másik pedig az, hogy valaki a miniszter. De azt ugye tudod, hogy mind, most mind a kettőnket azzal vádolnának meg nagyon sokan, hogy mi mosdatjuk, mert az a dolog lényege, ami ott zajlott. De, de, nem, de, nem, de nem mosdatjuk. Tehát, most nem erről van szó, ráadásul, uh, éppen azt akartam, hogy egyébként pedig az, hogy valaki a miniszternek a veje, Azért nem közszereplő is Nem tudom, mitől közszereplő Tibor István, nem tudom, mitől közszereplő Orbánvitta bármelyik gyermeke is. Csak nem értem, hogy, hogy, hogy miért kell folyamatosan e, ilyen módon embereknek a, a, a magánéletében válkányítani. Ráadásul, ugye ja, megint másik kérdés, hogyha közkézről van szó. felhasználása az, az egy teljesen más kérdés. hogy nem közkézről vásárol bármelyik bármely magyar politikusnak a jókona, Uh, Jó, ami a közpénzt életi, abban én már nem fogok tudni másféleképpen gondolkodni csak Matolcsi György fejével. Tehát azt a Matolcsi ott a kormány szempontjából nagyon elkefélte. Tehát ott konkrétan a Matolcsi úgy viselkedett, mint a Rodolfo, csak elfelejtette, hogy ő nem a Magyar Cirkusz Variáti Vállatnak az alkalmazottja, hanem a Magyar Nemzeti Bank elnöke, akit még Lázár János sem mer megszólni, pedig akit Lázár János szólt meg, az vagy az Úristen, vagy Matolcsi György de az, hogy hogyan alakul át a közpénz közpénz jellege, azt rajta kívül még Kúsa Lajos tudta volna elmondani magyarul, de azt se értettem volna. Ez egy másik kérdés, van, amiről beszélt. Én... Jó, én csak azt mondom, hogy mi költségvetési pénz és nem mi költség. Tehát amíg az elsőben abszolút egyetértettünk, a másodikban már elvesztünk a részletekben. de abban... És nem azt mondom, hogy a második kevésbé jelentős. Oké, okay, de még egyszer, én azt mondom, hogy ha valaki, eh, valaki nem közpénzből vásárol, eh, vagy valakinek a családtagja ráadásul akinek még csak olyan családtagja, akinek írt a két kötelezettsége sincsen, hiszen nem ér mondjuk egy háztartásban az illetővel, az, az eh, a az, az politikussal, akkor én azt gondolom, hogy békén kell hagyni, mint az élő. Tellek, az Jó, én nekem mindig Becher Iván jut az eszembe, aki egyszer elmondta, hogy úgy képzeli el a kormányt, hogy amikor megalakulnak, akkor bezárják őket egy kollégiumba, és addig nem engedik ki őket, amíg mandátumuk van, és semmi olyan tevékenységet nem tudnak folytatni, mint amilyen tevékenységet jelenleg Donald Trump környezetében a veje vagy a lánya folytat, csak hogy elugorjunk Orbán Viktor környezetéből. Jó, egyébként ezt kimondta, ne ára, hogy nem mert a Becher Iván. Na, át isteni, is negyi gaztálja őt, Uh, nem tudom, hogy milyen jó megoldás. És szóval Amerikában nyilván az emberek annak tudatában választották meg a Trumpot, hogy tudták, hogy Amerika egyik leggeffriásosabb, leggazdagabb embere. Azt persze egy érdekes dolog, hogy, hogy miképpen lehet előtelen szomogatok előadő ennek, aki valójában a gazdaság a része. De minden bizony, mint hogy azért ez, a, ez nem feltétlenül felé le azt a politikai életet, amelyik az elnök tiszteletben az Egyesült Államokat... És talán a politikát meghatározta, ezért még akár Koheres is lehet. A dolog. De egy másodpercre menjünk vissza a Tibor történetre. Ugye megbeszéltük az előbb, hogy hogyan reagál a sajtó a cenére. Ez például szerinted az Orbán Viktorral szembeni antipátiának a jele azt, hogy adott esetben az ellenzéki sajtóhoz sorolt hírportálok ezt hogy hozzák, miközben maga a műsor egyébként még le ment, hiszen ez egy előzetes? Ugye erről már beszéltünk egyszer. Hát erről még soha nem beszéltünk, hiszen ez még nem volt, hogy vajon ez miért fontos az indexnek? Nem, nem, nem. A, a sajtó a kapcsán beszéltünk. Igen, arról beszéltünk. Hát, mert ugye egyik barátom, azt hidéztem, aki néztem, nem akartam megnevezni, most sem nevezem meg, aki azt mondta, hogy Magyarországon ugye a média egy bizonyos része az úgy viselkedik, mint a pár lenne. Nem, nem is arról van, hogy párt szólcső, hanem párt szerűen viselkedik. Ez a barátom szokta azt mondani, hogy az index az egyik párt, sokkal erősebb és a ellenzéki párt, mint a parlamentből erő párt. Ez, ez egy sajátságos olvasat, és ezt mondjuk, hogy politikai szempontból nem tartom hogy így úgyhogy egy illegitim olvasatnak, hogy egy érdekes teória. Hát, hogyha ebből a dimenzióból nézzük a dolgokat, abból, hogy a sajtótermékek egy része pártszócső, egy részük pedig pártcselően működik, tehát magyarul olyan módon avatkozik bele a politikába, ami, ami a hatalmi viszonyok a befolyásolását célozza meg, és nem a tájékoztatása fő, a pártatlan, független a tájékoztatása fő feladatvállalása vagy öndefiníciója. Oké, okay, rendben van, erről tényleg beszéltünk. Egyetlen dologra szeretnék még kitérni itt az idő rövidsége okán, az pedig az, hogy a Hír.tv célpont című műsora ezt a módszert akkor is alkalmaztam, amikor a Simicska Birodalom nem tartozott az ellenzék közé, és akkor egyébként a, és a kormánypárt egyébként akkor olyan nagyon aggályosnak nem találta a Hír.tv célpont című műsorának, a módszerét, ami egyébként azért nagyon érdekes, mert én a Jobbiknek a tévéjében időnként szoktam vendégként szerepelni, és Kisberg Szabolcsal ezt például én megbeszéltem, tehát utána ott ugye ő a főnök, én ezt szóvá tettem, hogy ez nem egészen egy kúsály dolog, de hát őre azt mondta, hogy ez már ugye nem aktuális, mert ő nem oda tartozik, és teszem azt hozzá, hogy Körösi Zoli, aki szintén már a nem élő közé tartozik, mondta azt, még Most. Tesek? sajnos, mert nagyon fiatalommal megzúli. E, és ugye a, a, a, a, ő mondta azt, hogy egyszer volt nála a célpont, és amikor a célpont annak idén feltűnt, akkor az ember nagyjából azt érezte, hogy a kormányzat elküldte neki a sejemzsinort, amikor túlélte a célpont látogatását, akkor nagyon hálás volt a sorsnak. Jó, hát nézd, e, e, azt gondolom, hogy igazad van. Én Annyiban nyújtottam a legkismeretemet, hogy Krakó Ákossal, aki Lázárnak a svájtó főnöke, és korábban a célpontnak volt a viselvezető szerkesztője. Én előtt többször beszéltem, és mondtam neki, hogy én akkor is utáltam ezt a módszert, amikor úgy, úgy, úgy tűn, mintha a mi érdekeinket, politikai érdekeinket szolgálná. Én akkor is utáltam, és azt gondolom, hogy az ember nem teheti meg azt, hogy ilyen kérdésében kettős mércével rendelkezik, vagy kettős mérce alapján viszony a dolgokhoz. Nagyon szépen köszönöm a közreműködést. Népercel elmulat fél 9 elköszönök, sőté folytatjuk. Köszönöm. Én köszönöm szépen, elsimolászót hallottak. Itt. És most közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János. Mikrofon próba. Hallo? haló! Hó! Tökéletes. Welcome. Jó reggelt. Jó reggelt. Uh, milyen idő van Brüsszelben? Brüsszelben? Brüsszeli idő van igen, Brüsszel van, és brüsszeli idő van. De úgy néz ki, hogy hogy még talán nap is lesz egyelőre semmi. Itt hét süt a nap. Hát igen. Vannak á... Magyarországnak is előnyei. <gül> Miről beszélgessünk? Beszélgessünk a Trumpról vagy mi az, amiről, amiről amivel te először előjönnél? beléltve a Fidel Castro-t, a hozzávaló viszonyulás, hogy nem élte meg, hogy közvetlen járat a nem tudom micsoda, és ha vannak között. Hát azért eddig mindig az volt a menetrend, hogy te kérdeztél. Ez rendben van, ez nem fog megváltozni. Csak azt kérdezem, hogy mi az, ami téged foglalkoztat most? Hmm. Hát engem most például azt foglalkoztat, ami amol tegnap este voltam. Ez egy sajtószabadságról szóló Beszélgetés volt, egy ilyen kerekasztal, ami nagyon magas szintű résztvevőkkel, tehát egy belga miniszterelnök helyettes, egy volt belga miniszter, a bizottságnak az alelnök, az első alelnöke, meg egy csomó újságíró, és hát magyar és török újságíró volt, ez az érdekes, és, és úgy érezték, hogy itt van veszélyben a sajtószabadság. Nem, és hogy török és magyar újságírók voltak ahol? Ezen a beszélgetésen azért, mert a téma is ez volt, tehát a sajtószabadság helyzete. és mondjuk, A szabadság a... helyzete hol? Hát nyilván Európa, ugye ez egy uniós rendezvény lett volna. Arról van szó, hogy létrehozták 15 évvel ezelőtt az Európai Unió sajtóközpontját, ami soha nem működött, mint sajtóközpont, és nem is hiszem, hogy valahogy így működni fog. De azért ezt meg kellett ünnepelni. Abban az épületben, ahol volt, amelyet iszonyú pénzér erre átalakítottak, és ott értelemszerűen, és ez mondjuk egy, egy pozitív dolog, hogy nem azt mondták, hogy akkor ünnepeljük meg a, a házat, ami, amit nem használunk, hanem vegyünk egy olyan témát, ami mindenkit érdekel, ami most aktuális, és akkor vették elő ezeket a sajtóügyeket. Ott volt egy török újságíró, meg ott volt Halmai Kati, a népszabadságnak a, mondjuk úgy, hogy tudósítója, bár hát népszabadság már nincs. És, és erről beszélgettek, hogy mégis hogy van, mi van, mi lehet, és Például ö, szó volt általános kérdésekről is, tehát arról, hogy ö, van, aki az újságot olvassa, de csak a saját szájajzet szerint, egy másik megint csak a saját szájajzet szerint olvassa az újságot, és gyakorlatilag megszűnt a kommunikáció a két vagy a több oldal között, amelyek saját lapjaikat vagy saját... Nem, pénzüket, milyen oldalak a között szűnt meg a kapcsolat? Politikai, nyilván politikáról van szó, de nem csak. Tehát ezekben pont azt mondták, hogy itt vannak ezek a tömegdemokráciák, a tömeg amelyben. Az ember azt hinné, hogy akkor most itt egy nagyon élénk véleménycsere van, de nem, mert gyakorlatilag mindenki csak a saját véleményét, a saját vélemény vezérét olvassa, és pont az, ami a legfontosabb lenne egy demokráciában, hogy ezek beszélgessenek egymással, ez hiányzik. Hát amihez aztán persze hozzátették a törökök, meg, meg a magyarok is, hogy igen, hát a probléma azért ott is van, amikor, amikor az egyik oldal újságai eltűnnek Törökország, ugye gyakorlatilag most 180-800 újságot szüntettek meg, úgy hip-hop. 800-at? Igen, és kirúgtak. Ha jól emlékszem, megnézem a számokat, ezért eneket el szoktam felejteni, de arra emlékszem, hogy 6000 újságírót rúgtak ki. Nagyország. Nagyország, de, de ott azért nagyon, tehát az egy nagyon komoly dolog volt, és hát ugye 150 újsegről van börtönbe, se felejtjük el. Tehát de ma... ahhoz te hogyan viszonyulsz, amikor Nemes Gáborral beszélgetek, hogy, vagy Nemes Gábor beszélget velem nézőpont kérdése, hogy amikor az Európai Unió valójában migráns, vál, tehát amikor a gyakorlati szempontok kezdik felülírni azt, vagy legalábbis kikezdik azt, ami korábban a sajtószabadság szent és érthetetlen eszméhez tartozunk ezt most nem értem. miközben a migránsoknak ehhez? Hát amikor arról van szó, hogy mit kell elnézni Törökországnak, mert közben egy olyan pufferre, amire szüksége ja, van az úgy, Unió. Igen, igen, persze. Nem, hát e amikor, amikor te elválsz valakitől, de összetart a lakás, és ennek következtében e kényszerűen nem folytathatod azt az életedet, amit szeretnél. Tehát a kényszer. Ez igaz, de ettől még a, a, a lakás beázását, vagy, a, vagy a, hogyha a lakótársam valami rosszat csinál, azért az, az még önmagában is téma. Ez az egyik. A másik, ugye Európai Unió, mikor Európai Unió, Magyarországon beszélnek, ez a Brüsszel, ez nagyon komikus dolog, mert ugye egyrészt van a parlament, amely pillanatilag pont azt mondta a törököknek, hogy na hát ennyi elég. Tehát ezen túl most itt nem tudunk egymással társakodni. Viszont van a bizottság, ami azt mondja, hogy amelyet úgy úgyis, mint Európa kormányát, amik azt mondja, hogy bármit mond a parlament, nekünk itt nagyon fontos üzletünk van. Ami nem ami egyébként nem baj, de ez a felosztás például. Belet, hogyha hülyeséget mondok, épp úgy ki mint ahogy a és Avracs a tekintetben. Nincs különbség, hogy <coughs> végül is az Európa Bizottságot milyen módon köti a parlament döntése, vagy a, a parlament hozzáállása. Van, ahol köti, van, ahol nem, ezekben a kérdésekben nem köti. És Tehát ez van, ahol fúra? a parlament. Nem fura, mert ez egy nagyon bonyolult politika egyensúly, tudnélik. Ráadásul a bizottság, ezt még, még tegyük hozzá, a bizottság ráadásul nem egyéb, mint végrehajtója azoknak a döntéseknek, amelyet a tanács, a tagországok vezetői, vagy tagországok képviselői hoznak. Tehát ez egy, mindig amikor azt mondják, hogy Brüsszel, akkor azért is rölgök, mert Brüsszel mi vagyunk. Tehát a, a döntéseket a tanács hozza, amelyben ott ül vagy a magyar miniszter, vagy Orbán Viktor, vagy a magyar képviselő, attól függ, hogy milyen szintű kérdésekről van szó. Ők eldöntik ezt, és a bizottság hajtja végre. Az egy más dolog, hogy a, az elvi ö, elképzelés az, hogy a bizottság kidolgoz bizonyos koncepciókat, mert hát valakinek működtetni kell ezt az egészet. Ezeket a koncepciókat azután részint a parlament, részint a tanács megcsócsája. A parlament is dönt bizonyos dolgokat, az egyetértési joga van bizonyos, Helyek, de még, még törvényeket is hozhat, de igazából mégiscsak a, a valódi hatalom az igazán nagy kérdéseknél a tanácstál van, a kormányfőknél van lényegében. És a kormányfők azok hogyan viszonyulnak most éppen 29-én Törökországhoz? Hát ki hogy viszonyul, de általában igyekeznek egy konszenzust kialakítani, és, és ez többnyire sikerül is. Azért kormányfői szinten már nagyjából azért eltűnnek az érzelmek, eltűnnek a... Már úgy értem, a kormányfők, a 28 kormányfőről egy asztalnál, akkor azért sok minden eltűnik, és maradnak az erőviszonyok meg az érdekek. Azok... Bocsát, igen? Nem, az. az erőviszonyok és az érdekek azok meghatározóak. Tehát mi mindig azt hiszük, hogy a politikusok azt csinálnak, és azt mondanak, amit akarnak. Igen, Néha csinálnak hülyeségeket, és néha csinálnak saját érdekükkel ellentétes dolgokat is, de azért nem tudják átugrani saját árnyékukat, hogyha ha olyanok az erőviszonyok, ha, ha a lehetőségek adottak, és a korlátok adottak, akkor csak azoknak a figyelembevételével döntettek bármit hisznek egyébként magukról. Oké, de te néhány perccel ezelőtt azt kérdeztem első von Lászlótól, hogy szerint te 9 amikor a születésnapom lesz, akkor Gyárfás Tamás elnök lesz-e még? De te mit gondolsz ennek analógiájával, hogy valaha is e, itt a közeljövőben, tehát nem a jövő évezredben, Törökország uniós tagsága az hogy alakul bele hogy maga az unió is meg lesz, -e? de fel, hogy az unió megmarad. Nem, nem lesz uniós tagság, Egyrészt nem biztos, hogy Törökország ebben a mai formájában és a mai irányútságával akarja. Másrészt egy uniós tagságot, na itt vannak az erőviszonyok, az tényleg meg tud vétózni egy valaki. Tehát az egy ország is elég lenne, és volt erre már példa, hogy, hogy ugye a, a, a görögök ciprus kapcsán, meg, meg itt van Macedónia, ahol, ahol még a névről sem nagyon tudnak megállapodni. Tehát én azt hiszem, hogy ez nem reális. De mondom, nem úgy néz ki, mint a Törökország most nagyon befelé törekedne, mert azért a, a uniós tagságnak bármilyen furcsa vannak kötelezettsége is. Ja, el tudod nekem mondani, mert én ezügyben teljesen kuka vagyok, hogy az hogyan van, hogy nem uniós tag, de NATO tag. Van még olyan ország Törökországon kívül, amely nem uniós tag és NATO tag? Jó, az Egyesült Államok. Meg Kanada. Kanada. Igen. De vajon Törökország-NATO-tagsága, te biztos, tudod, én nem, az hogyan lett? A Törökország-NATO-tagsága az, az még a hidegháború csúcspontján lett, tehát valamikor a, amikor a NATO megalakult, az volt a legfontosabb hely, mert ugye, a NATO gyakorlatilag... Európában érintkezett az akkori Szovjetunióval, és hát Törökországnál. Tehát így körbe volt véve a Szovjetunió a NATO tagországok, vagy nem is a Szovjetunió, a blokk, mondjuk így, mert hát ugye Kelet-Németországtól egészen Bulgáriáig ezek azért szocialista ország voltak, de körülöttük mindenütt NATO tagország voltak. Így, így el az a furcsa helyzet, öt volt Görögország, mint NATO tagország, és Törökország, mint NATO tagország, amely két ország a hadseregét gyakorlatilag egymás ellen tartja fegyverben. Ha már itt tartunk, akkor Cipruson aktuálisan mi a helyzet? Mert ott korábban arról volt szó, hogy az ott, ott egyesülnek, de most erről nem hallottam, de nagyjából úgy beszélek, mint a Luisa és erőben a Major Tamás. Igen, de ez egy nagyon rögös út. Nagyon rögös út. Már, már nagyon sokszor ott voltunk, hogy hú, már majdnem, már majdnem. E, hát azért látni kell, hogy Ciprus egyesülése az egy török kérdés, tehát attól függ, hogy Törökország mit mond és, és mit csinál. De annak van geopolitikai jelentősége, vagy az gyakorlatilag egy olyan elvi kérdés, ami csak azért nem kerül az asztalról, mert nem akarják, hogy lekerüljön, mert gyakorlati jelentősége viszont nincs? Hát az szegény ciprusiak számára biztos van, de egyébként nincs. Hát azért az egy kis ország, a kis országnak is a két kis részéről van szó, szóval igen. De azt gondolod egy. Bocsát, igen? Nem, nem. Módosítok is a kérdésen, amit így nem tettem volna föl. Ma az a párhuzam, ami, ami a, a tekintetekben Törökországról ránk, ránk pedig Törökországra néz, abból te mit olvasol ki? Hát az a baj, hogy Törökország nem, nem, nem egyszerűen egy török belpolitikai probléma, az is egy elég nagy baj, mert azért egy elég nagy ország, elég közel van. arról nem beszélve, hogy a Duronnelli legutóbb elmesélte, hogy ott igen nagy eh, gazdasági az van készülőben. Igen, igen, tehát eh, nem önmagában is túl nagy ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy semmi közünk hozzá, de ráadásul ugye Törökország millió egyéb metszetben szerepet játszik, nem csak az EU, meg, meg migráns, meg egyéb kérdésekben, hanem például ott van egy olyan térségben, amelyik hát pillanatnyal lángokban áll, és amelyben ő lehetne, meg akar is rendező erő lenni, csak persze nem biztos, hogy mindenki egyetért azzal, hogy ő ottan saját szerepet játszon, és, és, és Törökország éppen most ugye derült ki, hogy képes egy másodperc alatt az orosz gép lelövésétől eljutni odáig, hogy milyen jól együtt tudunk működni Putyin úrral. Tehát az egy nagyon-nagyon sok osztatú játszmának a része, és, és Törökország egy borzasztó kényes helyzet, helyen van, egy borzasztó kényes helyzetben, rengeteg szempontból fontos, és rengeteg szempontból veszélyes, ami ott történik, és ami még történhet. Például? Ugye, ilyen, ilyen autokratikus diktatúráknak van egy, van egy önmozgásuk. Az előbb azt mondtam, hogy az alapvető mindig az érdek meg az erőviszony, de akkor, amikor az a veszély egy ilyen autokratikus diktatúrában, hogy viszonylag hosszú ideig függetleni tudja magát az érdekektől meg az erőviszonyoktól. Ö, most nem mondom azt, hogy a Erdogan egy-egy őrült, aki bármit megcsinál, de mindenképpen olyan hatalma van, és annyira kevés ellensúly és, és, és regulározó erő van körülötte, hogy Végül is bármilyen kalandba beleugorhat, és ez egy ekkora országnál, azon a helyen, és ebben a pozícióban, ez, ez borzasztóan veszélyes lehet nagyon sok mindenki számára, hát leginkább a saját maga számára. És azért nézzük, azzal, hogy megakasztotta például a kurdokkal a kibékülési folyamatot, és a kurd képviselőket börtönbe csukta legalábbis egy részüket, szóval ezzel azért magára húzott egy olyan konfliktust, amit senkinek nem kívánok. És ez egy belső konfliktus egyelőre, de akkor ott vannak a kurd állam kezdemények a határai mellett, amelyekkel ő harcol, miközben harcol az izlám állammal is, miközben ott vannak az irániak, miközben ott vannak az oroszok, és nyilván Amerika is támogat egy csomó erőt ott. Tehát itt, itt olyan, olyan óriási tektonikus mozgások és elképzelhetőek, lényegében egy, egy, egy helyi, adottságból, hogy most ott egy olyan elnök van éppen, vagy egy olyan rendszer van éppen, amelyik hát nagyon nagy mértékben kiszámítatlan. Azért azért te, azt tegyük hozzá, hogy egy kicsit ö, olyan ez, mint, mint, mint az összes többi populista vezető, hogy azért egyrészt hazafelé ö, mindig nagyon erőse kifejezéséget használ, és hazafelé mindig úgy beszél, mint már má mindjárt megindítaná háborút, de azért ö, kifelé akkor, amikor le kell ülni olyanokkal, akiknek akik mögött komoly erő van, azért az egy kicsit másképpen néz. Jó, de annak a meg van amiért az Erdoğan Erdoğan lehet Törökországban? Ö, igen, hát egyrészt van egy történelmi magyarázata magyarázat a Törökországot, a modern Törökországot egy autokrata vezető, a Türk, teremtette meg. Tehát ugye volt a, a teljesen szétrohat oszmán birodalom, amely elvesztette a háborút, elvesztette a területeinek nagy részét, elvesztett mindent, szétesett. És akkor jött egy autokrata, de nagyon erőteljesen nyugatias, beállítottságú, modernizáló ember. Ez kicsit, ami Nagy Péter. Tehát aki, aki egy borzasztó diktátor volt, iszonyatos dolgot csinál, de megpróbálta modernizálni Oroszországot. Na, ugyanígy megpróbáltak emelettet is modernizálni Törökországot, de sikerült is jó részt neki azért, azért ez egy nagyon más ország, mint volt. És azért az, hogy ilyen erős gazdaságilag, még akkor is, hogyha tényleg most borzasztó, veszélyes folyamatok vannak ott, ez azért ennek is köszönhető, de ez megteremtett egyfajta hagyomány. Tehát annak, hogy az erős ember az úgy az, az, az, az, benne van ott a levegőben, hogy hát igen, ennek, ennek így lehetett valamit elérni nálunk. Ez azért nem egy, nem egy klasszikus demokrácia, ahol, ahol perszenként váltották a, váltják magad egymást a kormányok. Törökországban a katonai pucsok váltották egymást. Törökországban például a hadseregnek nagyon hosszú ideig olyan befolyásoló szerepe volt, de egyébként ez az alkotmányban is rögzítve volt, vagy még lehet, mindig rögzítve van, amely sehol másút nincs. Ez töri meg, vagy ez törte meg egy másfajta autokratizmussal Erdogan. Nem ismerem a török viszonyokat annyira, tehát én soha nem is foglalkoztam török belpolitikával, de amit tudok róla, amit egyszerű újsági is lát az ember, hogy hogy ez az ország nagyon billeg, ugye kelet és nyugat határán, és most egy háborús helyzet van. És egy háborús helyzetben mindig egy kicsit élesebbek a kontúrok, és mindig élesebben válaszolnak egyébként normális kérdésekre az emberek. Mindenféle, vagy lehetőség szerint minél több szubjektivizmus leválasztva róla, a magyar nem csodálat, de nem igen erős kritika, vajon Törökországgal kapcsolatban mivel magyarázható? Hát én nem látok bele a politikusoknak a, a fejébe, meg a lelkébe. Egy biztos, az érdekek szintjén teljesen normális politizás folyik, és én nem vettem észre, hogy különösebben kilógnánk bármilyen sorból, vagy azt, hogy aztán milyen nyilatkozatokat tesznek különböző politikusok beleértve a miniszterelnököt, és, és kiket neveznek példaképnek ez, ez őszintén szólva nem annyira, Fontos. Ez, ez egy kicsit olyan, mint, mint amikor az Erdogánról mondtam, hogy ő, ő is a belpolitikában az egy kicsit keményebb kifejezéseket használ, és, és veri a mellét, és, és borzasztóan néha habzik a szája. De azért ez nem jelenti azt, hogy amikor, amikor le kell ülni ezekkel az elítélt urakkal és hölgyekkel, hogy akkor is így viselkedik. Én azt hiszem Magyarországon is ennek inkább ilyen belpolitikai propaganda vagy, vagy imásteremtő szerepe van. De hát a lényeget illetően nem tudunk kibújni a, se a bőrünkből, se az Európai Unióból, se a lehetőségekből. És hát Törökország fontos-fontos, de Törökországgal mi, mint Magyarország nem tudunk boltolni. Tehát, és az oroszok? Az oroszok is. Az oroszok tudnak, de az oroszok se tudják átugrani saját árnyékukat. Tehát ezen mindig jókat kuncogok, amikor itten olyan tíz évente összeborulnak a törökök és az oroszok, például, hogy most vezeték, gázvezetéket építünk, meg, meg, meg energetikailag, mert most, most, most jó megszorongatjuk Nyugat-Európát, és majd, majd mi ott együttműködünk, és mi ketten fogjuk rajta tartani a kezünket a gázcsapon, vagy az olajcsapon, vagy akármilyen csapokon. Aztán ezek mindig valahogy egy kicsit megbuknak, illetve valamilyen szinten megvalósulnak, de, de azon a szinten, amilyen szinten az orosz Török kapcsolatok egyáltalán hát, beárazódhatnak, nem nagyon magas szinten. Végül is nekik vannak közös érdekeik, például Szíriában is, de vannak ellentétes érdekeik is, és, és azok a, a napi taktikai szövetségek, amelyek ott kötődnek, azok azért nem igazán mélyek. Tehát a, a kaukázus az azért az egy olyan terület, ahol, ahol a Törökország Bejelentette valamikor az igényét, úgy látszik most már ezért erről lemondott, hogy ottan komoly befolyás szerep, vagy akár például az Oroszország déli altestén, ahol ezek a végülis turk nyelvcsaládhoz tartozó köztársaságok vannak, hát inkább ilyen diktatúrák. De úgy néz ki, hogy Törökországot végül is nem tudta azt elérni, amit akart. De mondjuk ez egy, ez Jó, de egy állandó. A köztársaságokkal, ahogy én tudom, azért oroszország se nagyon jutott gyűrőre. Azok szeretnek önállóak lenni, már mennyire bírnak önállóak lenni. Természetesen, de hát a Törökország ugyanazt akarja ott, mint, mint Oroszország, és hát ez nyilvánvalóan ütközik. Ö Ugyanez Szíriában lehet, hogy ma 6 órakor még együtt bombáznak valamit, de lehet, hogy 7 órakor már ez egész másképp néz ki. Tehát, az a Szíriából és, való több millió menekült, aki van Törökországban, ők valójában egyszer feloldódnak Törökország testében, elindulnak Európába, vagy visszatérnek e Szíriába? Hát ez egy jó kérdés. Valószínűleg, amikor oda mentek, egyértelműen vissza akartak menni Szíriába. Tehát, az az élet, amit ott élnek, az meg nem élet. Hát, ez, az... hát igen, ugye itt van az időtényező. Tehát igen, fél év, egy év, két év. Mindenki, amikor nagyon meg volt lepődve a menekültválság, hogy hirtelen ez az áradat. Hát én azon voltam meglepődve, hogy ezek ilyen sokáig bírták ott. Azért most három millió emberről van szint. Igen. Tehát az, az, az nagyon sok, de nagyon sokáig bírták. Ebbe szerepet játszott sok minden. Ebbe szerepet játszott az, hogy azt hitték, hogy vissza tudnak menni. Ma már egyre kevésbé hiszik ezt, mert, mert egy, egyre szörnyűbbnek néz ki a, a szíriai helyzet. Ö, egyrészt persze stabilizálódhat úgy, hogy az azad valamilyen módon egy fél, vagy negyed, vagy harmad országot magáénak tudhat, és akkor ott, ott, ott lesz egy Azért ez egy, egy nagy túlélő, csak az apja volt. Igen, igen. De, e, tehát ez lehet, de, de azért valószínűleg... Nagyon sokan már keresztet vetettek Szíriára, már úgy értem azok, akik Törökországban, vagy, vagy Jordániába, egyébként, vagy Libanonban élnek, ott is van egy-két millió ember. És hát ezek potenciálisan nyilvánvalóan ha elindulnak, akkor Európa indulnak el. De egyébként egy ideig ez az érdekes, ezek betagozódtak a, a török társadalom valamilyen szinten, tehát mi mindig csak a táboroknak a képeit látjuk Törökországban. Azért a többség bármilyen furcsa, nem táborokban lakik hanem valamilyen módon meghúzza magát valami borzasztó szálláson, amit, amit bérel, vagy kap, valamilyen szinten dolgozik, vagy megpróbál dolgozni. Egyébként ezzel totálisan deformálva az egész török munkaerőpiacot. Tehát képzeld el, hogy mondjuk Magyarországon megjelenne egy, egy komoly nagy munkaerő képviselő népesség, amelyik, amelyik bármiért bármit képes elvégezni, és elvégez. Hát ez, ez hogy hatna a magyar munkerőpiacra, a bérekre, a Erre most nem fogok válaszolni. Két dolgot mondanék. Egyrészt keddenként 9 és 10 között, egészen december közepéig a Honpolának van egy kulturális műsora, mint tudod, a Honpola a Népszabadságból adódóan most nagyon sok idővel rendelkezik. Igen. A másik pedig az, hogy a 8.35 az elvileg meg tud -e maradni? Meg ez jó, mert általában, ha itt valami kezdődik, az kilenckor kezdődik. Akkor a jövő héten ugyanilyenkor. Örülök, hogy hallottatok. Jó. Nemes Gábort hallották. Vissza a És most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.